Ciocănitoarea Ifke Poveste populară olandeză De mult de tot, într-o țară îndepărtată, înfuriat la culme, un biet iepure care a cam pătimit din cauza cumetrei vulpi, s-a pomenit că vorbește cu glas Am să mă răzbulpe cu mătra vulpe în ciuda și detenie ei dar nici nu a terminat bine de vorbit iepurele că ciocănitoarea Ifke, care stătea pe creanga unui copac din apropiere, i-a spus <laughs> Mă duc chiar acum la cumă, vulpe și am să-i spun ce-ai zis, adineauri Și Ifke și-a luat zborul și s-a făcut nevăzută Asta mai lipsea, ciocănitoarea care duce vorba de colo-colo Lasă că o văți obite pe bârfitoarea aceasta și uite așa a pornit ieporele către vulpe cu gândul ferm de răzbunare Și cum mergea el așa, Dotată, în mijlocul drumului vede un coș mare plin cu pești de tot felul și de toate mărimile Cum o fi ajuns și în ce fel coșul ăsta cu pești în mijlocul drumului? Se uită în jur, nimic, când se uită în sus, văzu o vrăbiuță aceasta se și grăbi să-i povestească cum a coșul în mijlocul drumului Iepurașule, l-am văzut mai devreme pe cumătrul urs cu coșul acesta în spinare Și tot mereu strâmbat din nascăl, tot pișcau niște albine Și de supărare sau poate de poftă de puțină miere după atâta pește S-a luat după ele nădăjduind să le găsească faguri. Da, așa să știi Uite ce e vrăbiuță! Eu iau coșul ăsta, nu mai ai văzut, dubai auzit, că altfel o părțești rău de tot și de la urs și de la mine Să taci, chitic, orice-ai vedea și orice-ai auzit La asemenea amenințări, vrăbiuței s-a părut mult mai înțelept să-și ia zborul spre un pom de pe alte poteci mai neumblate Așa că iepurele a luat liniștit coșul încărcat cu pești și a pornit direct către cu vulpe Cumătră vulpe! Cine este? Eu sunt cu bătre vulpe Am venit să-ți fac o vizită Și să te rog să mă ajut să scap de peștele ăsta Că tare greu e coșul Pește zici? Da, am fost în zon la pescuit Și m-am gândit să-ți fac și ție o plăcere Când a văzut vulpea că nu era o păcăleală Și că iepurele nu era superat pe ea I-a dat drumul în vizuină oh! Poftește! Poftește, dragă iepuraș! Ia, spune spunem, spune-mi, spune-mi, fapt datorez atâta bunătate? Așa sunt eu cu bătră-vulpe! Eu nu dau crezare tuturor invidioșilor care vor să bage zăzanie între ființe, care se înțeleg atât de bine cum ne înțelegem noi! Eu dau crezare numai celor ce văd cu ochii mei și aud cu urechile mele Nu înțeleg nu nimic din tot ce spui, iepuraș drăgălaș I-a spus vulpea în timp ce scotea peștii cei mai mari din coș și îi punea deoparte pentru ea Uite despre ce este vorba cu mătră vulpe Aseară a trecut pe la mine ifke, ciocăditoarea, o știi Și mi-a clămpădit la ureche că tu nu te lași până nu mă devorezi pe mine și pe toată familia mea Eu? Eu doar vrut să o cred, și de aceea, azi dimineață, a vrut chiar eu să-ți dovedesc că nu ai de ce să vorbești astfel despre un prieten sincer și de ca mine. Înțelegi? Vulpea a rămas încremenită cu un pește în Nu știa ce să mai creadă. Că o gândise de cum l-a văzut prima dată, așa era, fără doar și poate, dar că ar fi gândit și cu glas tare această veche dorință a ei. Nu-i venea să creadă, Iar Ifke unde putea să audă? Care o fi adevărul? Iepurașule, bine ai făcut că nu i-ai dat crezare Ifke, de când o știu eu, nu face decât să poartă vorbele Uite așa, dintr-o parte în alta O, o, o sfidătoare, asta este mai să îndrăznească să-mi apară în cale Copun eu la punct Atât i-a trebuit iepurelui lui audă acum era mulțumit și a atins scopul A ajuns înaintea ciocănitoarei și a reușit să o încondeeze bine Ca să se vețe minte altă dată să nu-și mai bage ciocul unde, nu-i fierbe oala Pridurbare cu bătrăvulpe, rămânem prieteni Sigur, purașele, Ca și până acum? <laughs> Ca și până acum... Și s-au despărțit ca cei mai buni prieteni, cu zâmbetul pe bot. fiecare, atât vulpea cât și iepurele, dar gândind cu totul și cu totul pe dos. Vulpea nu avea niciodată să renunțe să-l mănânce fript, dacă se putea, și cu familie, cu tot, iar iepurele își va stoarce toată viața mintea cum să-i coacă ceva vulpii. A doua zi de dimineață, când s-a trezit, Iepurele a auzit O discuție între doi vulturi a... Ai auzit de pățania Ciocănitorii, Ifke? N-am auzit nimic Ce-a văzit! Cum? Nu știi? Ha -ha. Să le fie de învățătură Tuturor ciocănitorilor care vorbesc Vrute și nevrute Fii atent S-a dus nechemată la cumătra vulpe Și a început să-l bârfească pe iepuraș Vulpea a încercat ea să schimbe vorba, dar nimic. Ifche se tot încăpățâna să bage zezanie. Așa, și?" Îi, și. Cum vulpea avea de ce să fie mulțumită de iepure, fiindcă acesta îi dăduse o grămadă de pește cu zi înainte, nici nu voia să audă ceva rău de el, dar ciocănitoarea nu și nu a înărvat-o rău de tot pe cu mătra vulpe." <sus> și ce-a făcut?" Ce crezi? Harști! A o ca să-i piară glasul pentru totdeauna. Când a auzit iepurele, parcă i-a părut rău. Poate că și vulpea s-a arătat prea crudă. Deșteptăciunea are limite, pe când prostia n-are margini. Ifche și-o făcuse cu mâna ei.